Litai bat Beat de mirezme, de pe punte înaltă, plecatu te-ai pe ape ca să tragi din iaz afară luna de nădragi și după ea te-ai scufundat în baltă. Și nu feriau râs că mi te bagi până la fund în lumea lor cealaltă. Deasupra ta s-a spart apoi în voaltă amarul clopot alba al lunii dragi. O, Litai pe. Ca tine, altădată, visam și eu cu lacrim pe obraz să scot din mlaștin slute luna beată. O, litai-pe, ca tine, altădată, visam și eu cu lacrim pe obraz să scot din mlaștin slute luna beată. Și nu ferii făceau de mine haz când mă sugeam o cirlă înstelată, prins de nădragii luni încât